Alhamdulillahi <laughs> wa barkebha, alo salli wa salim, ala ašhaf, al-anbi, ya iba, muselina, ma' vaat, po se zahvali koja tifada Allahum za šanuhu, i salavata i salavata i salama, anegvod nadar meh, u saniika, muhammeda, salli Allahu alihi wa sallam, i ala salam, islamski pozdrav, assalamu alaikum wa i zamolnujem vas da mi halalite na bosanskom jeziku, koja je ima sigurno gramatici grešaka i grešak. e, Tema moga današnjeg e, obraćanja je kako da čovjek bude e, znači srećan na ovom dunjavku. Sigurno će se složiti da svi ljudi trakaju i za srećom i žele da budu srećni na ovom dunjavku. Svejedno da li oni znači bili muškarci, ili žene, ili starije osobe ili mladiće. Čak više, utroše i metak svoj i svoje vrijeme, kako bi postavili tu sreću i bili srećni na ovom dunjaju. S tim da ljudi razlikuju se u definiciji same sreći, ili u poimanju te iste sreći. Tako da bolesnik vidi da je njegova sreća uzdravlja. A čovjek koji je siroma vidi svoju sreću u sticanju mjetka. Onaj koma su znači, njegova prava uzijeta smatra da je sreća u ugledu i vlasti koja će mu da vrati njegova prava. A onaj da Allah džaršanu sačuva Je srce ispunjeno sa sledjenjem strasti smatra da njegova sreća da se odazove ozivu te istej strasi i da je opražnjava na jedan haram način. Sa ovim ja ne želim da umanjim ulogu i metka zdravlja i slišno tome u samoj sreći ili to dio sreći I sigurno da i metak, zdravlje, u populnu sreću jednog čoveka na ovom dunjalku i sam poslanik Muhammed s.a.v. je spomenuo to u jednom znači vjadoostolno predaj kada je rekao da je od sreće sina Adamovog čestita žena, stan i privozno sestvo znači stvari, ulaze u sreću sina Ademovog i upopunjavaju tu sreću. S tim da ove stvari nisu osnova sreće, niti glavni pokrećač te iste sreće, jel i metak djeca, mogu biti iskušenja za čoveka na ovom, su, na ovom znači, svijetu, I isto tako mogu biti povod za njegovu kaznu ukoliko isti taj metak ne iskoristi na ispravan šarijski način. I tako se Allah azzawajal obraća poslaliku Muhammedu s.a.v. po pitanju bogatstva Muzika Mekke i nihovi znači i nihovi znači děci I obavěždava naše predmene to poslaneika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam <coughs> da su njihova bogatstva i dětce povodi za njihovo kajňávani tako rekao Allah az-a-jel Fela tujibke anvaluhum vela evladuhum Znači Allah Azza wa Jel, obraća se Muhammedu sada Allahu alaihi wa sallam i govori mu neboj znači da budeš oduševljen sa njihovim imenicima i njihovom djecom jer ja, zaista Allah želi da ih kazni na ovom znači dunjaluškom svijetu inama yuridu allahu li u'adzi behum fil hayati dunia i zaista Allah azza vajal želi idai kazni na ovom dunialoškom svijetu Hasan al-Basri karatuma hači znači uve plmeniti kur'anski ayet I kada želi da pojasni na koji način biva kažnjavanje mušlika putem njihovih imetka i djece kaže zato što nisu znači davali za kiyat i nisu trošnjavali svoje imetke na lavobut. Isto tako naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objašnjava odnos sina Ademovog prema i metku i prema zlatu. Pa kaže kada bi sin Ademov imao dvije doline zlata, želio bi da ima i treću i neće biti ispunjena utroba njegova osim sa zemljom znači kada bude stavljen u Kabul, i kada mu zemlja ispuni usta i njegovu utromu. Allah Đarašanohu prijima pokajanje onoga koji se pokaje. I isto tako naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pojašnjava pojašnjava rezultat brige čovekovi kome znači dunjaruk bude briga pa kaže onaj kome dunjaruk bude briga Allah Đelešanu će učiniti njegov život neurednim i učinit će njegovo siromaštvo ispred njegovi očiju i neće mu doći od lunjavka osim ono što mu Allah Azza wa Jal odredio. Znači posle ovog kako uvoda sada bi mogli znači, da spomenimo kako islam gleda na sreću. Odnosno, kako čovjek muslima može da bude sretan na šalva na ovom dunjaluku. Prva stvar, koju mi moramo znati kada želimo da budemo sretni na ovom dunjaluku, da sreća dolazi od Allah'a za Allaha za ovaj džel, i da je to blagodat i on daje kome hoće i poznatom hadisu kod vas koji prenosi Abdullah ibn Esud i kada pojašnjava poslanih sallallahu alaihi wasallam način oblikovanja čoveka u bi ne duje majke kaže doće Melek znači nakon četiri mjeseca i bit ćemo naređeno da četiri stvari znači zapiše tomu dijetu, utrobi, majke i od te četiri stvari će biti da zapiše da li je srećan mjesec. Kako kažu islamski učenjaci uzimajući ovaj hadiz kao za na svoje riječi, pa kažu srećan onaj koji je zapisan kao srećnik u utrovi svojom majke. Isto tako, naš gospodar nas obamještava da je on taj koji spušta smiranj u duše muhmina sigurno je smiraj. Jedan od važnijih faktora da čovjek bude srećan na ovom dunjalu kaže, naš gospoda uvele vi enzel se kinete fi kulu bil mu'minim je zdadu imanem ma imanihim i on je taj koji spušta smiraj u srca mu'mina kako bi uvećali ili kako bi se uvećao iman sa onim imanom koji oni imaju. Isto tako naš gospodar nam pojašnjava stanja čoveka kada ga naš gospodar želi uputiti u islam isto tako Pojašnjava stanje čoveka koji želi da ostavi u zavrudi. I opisuje stanje prve i druge skupine koje je usko vezana za našu temu, a to je sveće. Pa kaže Allah zaođen. I onoga koga Allah želi da uputi u islam učini njegovo srce ili njegova znači prsa prostranim a onoga koga želi da ostavi u zabludi učini njegovo prsa i njegovo srce tjesnim i umornim kao da kao online koji želi da se znači uspe, uspe na nebese. Druga stvar koja pomaže čovjeku da bude sreća na ovom dunaju da zna da je sreća usko vezana za iman. I onaj koji vjeruje iskreno u Allaha a za ođan u njegove knjige u je poslanike, u sudnji dan i odredbu dobra i zla, njegova sreća će biti jaka i on će ako biti srećnik. A onaj čiji iman ne bude potpun, ili možda nema uošte imana, u ovoj stvari koje sam ja spomenuo, on ne može biti srećnik, čak da ima najveće blagodati ovoga dunjalka i čak da se nama čini da je on srećnik za to što mi imamo do dokaz u plemenitom ajetu gdje naš gospodar opisuje stanje oni ljudi koji se okrenu i koji ostave nego u knjigu a to je Kur'an ili se pravi slepim pred njegovim naredbama i njegovim zabranama i nema sreće bez imana i tako kaže naš Gospod kada opisuje stanje čovjeka koji ostavi Kur'an da njegov život tjeskoga. Kad ži naš gospodar vaman a'radan zikri, fa inna lehu ma'išatan danka. I koji se okrene od moga zikra, kako je rekel da i kakšto poslupno marčili mu fesirih, da je to Kur'an, nemu przypadda skopa żywota i i i stota ko rekao nasz gospodarz Amen jašu al-zikr ar-rahmani laqaydahu shaytanan fa huwa lahu od spomeni milostivog, kako rekao, znači, pravodioć e, kor'anskog aeta, da ne bi možda isparariješ ne znal, znači, ka natovarit ćemo mu šeitanom, pa će on biti prisni prijatelj. Pa, draga moja, brat će uvjeri, tako sestra, da li čovek može biti srećnik na ovom dunjavku, kada mi imamo ovako jedan kuranski ajt i da li može biti čovek srećnik, kada ima šejihana za prijatelja. I ne, ne običnog prijatelja, već prijatelja, znači prisnog i koji sa njim vodi. i sreća je usko vezana za činjenje dobrih dijela. Onaj koji čini dobro dijelo i pokorava se svome gospodaru i kloni se njegov izabrana sa Allahom i Želešanom dopustom, imat će lijep život. Jer je to rezultat lijepih dijela domov, naš gospoda učini ovaj dunjanočki život lijepi. I rekao je, naš gospodar ambile, i onaj koji učini dobro delo Min ne zekav je ovun i bio on muškarec ili žena va huve mu'min i on je znači mu'min fe lenuhijenjahu hajaten tajive i mi mu dati da proživi lijep život u ukulanskom anetu upotreben je znači glagon kuj sebi sadaži potvrno sa slovom Lam i nuju mušet dede na ko ima znači tež dihid i ne treba sumneti u gospodarovo običanje va men asut aku kila i ko znači istinetije govorio naše gospodara i ne treba sumneti u običanje naše gospodara koji se treba urati ono što na nama, a to ono što je došlo u početku, a men amire amelan svalihan i onaj koji učini dobro delo. Isto tako, od dobrih djela koja su garant da čovre bude srećnik i da bude smiren u svom srcu i spomen naših gospodara, Da mi jezik bude mokar od zikra. Jer kaže naš gospodar u Kur'anskom ajetu koji je došao u priliku pitanja koji znači negaciju isto vrijeme potvrdu. Ela bizikrillah. Toliko moj guru. Pita nije. Azer sa zikrom, znači naše gospodara, ne smiruju se srce. Ne zaista se srca smiruju kada se spominje gospoda, srca koja su znači, živa. I svako od nas, kada spominje gospodara, treba da vidi stanje svoga srca. Ukoliko mu se srce smiri, Inša Allah, da se ovaj Kur'anski ajed odnosi na njega. A onaj, čiji se se ne smiruje, neka riječi svoje srce. I sigurno će se složiti sa mnom da je najveći srećnik na ovom tu naruku, naš poslani Muhammad s.a.w. Najveći je srećnik u islamskom smislu. Ukoliko bi sada želili da se vratimo na život naše bosanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je naš uzor u svim stvarima, pa tako i u stjecanju sreće vidjet ćemo njegov život bio ispunjen iskušenjima i raznim problemima, I nek gospodar opisuje stanje naše poslanika Muhammeda vesela, u suri, koja svima nama poznata i koliko puta je učimo na namazima, međutim, da smo razmisli o njove, elemneš rahleke o sodorek, opet isto tako, pitanje koje znači potvrdu, a za tvoje prsa nismo učinili prostranim. Odnosno, Kur'anski, znači, i mi smo tvoja prsa ili srca učili prostranim. Znači, mi bi, ukoliko želimo da budemo sretnici na ovom dunjavku, trebali da analiziramo život naše poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i da ga uzimu za uzora u samoj sreći. Isto tako dio sreće je da čovjek osjeti bezbjednost i da bude upućen i oni koji budu vjerovali i ne budu miješali svoj iman sa mnogoboštvom, Allah Žešanu ho će učiniti bezbjednim na ovom svijetu, isto tako srećnim i oni su upućeni. Gledine, Amenu, velem jel bi su rimane om bilulni, oni koji su povjerovali i nisu pomiješali svojim vjerovanjem sa mnogu Boštom, u la i kellehom ul am in ima pripadna bezbjednost vahom uhted on i oni su zaista obučeni joj čovekovog imana zavisi njegova bezbjednost i onaj ko ima potpun iman imaće potpunu bezbjednost na dunjalu i isto tako na ahiletu i onaj koji imane potpun iman, imat će isto tako potpunu uputu na dunjalu i na ehiletu, a onaj čini iman bude nepotpun, isto tako njegova bezbjednost i njegova uputa će biti nepotpuna i na dunjalu i na ehiletu, ne do Allah, ne do Allah, onaj koji ima slab iman ili nema nikakvog, niti će imati bezbijednosti na dunjaluku niti na ahiretu, niti će biti upućen na dunjaluku niti na ahiretu. Gdje znači se gradi braga moja braćo, isto tako sestre, srećena? Znači, kada čovjek hoće da izgradi svoju sreću na ovom dunjaluku, gdje da igradi. gradi Treba da je gradi u svojom srcu. I koliko bude srećenik u srcu, mišljala bit će u svojoj spoljačnosti sreće. Jer srce je pokretač naših kudova, kar nas je obavio to je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, kad je rekao, zaista u tijelu ima organ koji kada bude, znači, ispravan, čitav njegov tijel će biti ispravno, a ukoliko bude neispravan, čitav njegov tijel će biti neispravno, zaiste to srce. Isto tako je srce vrijedmet pogleda naše gospodara. I gospodar, la en vuru ila suvericum e Vaš gospoda ne gleda, znači, vaše izglede, niti vaše imejetke, već gleda vaša srca i vaša djela. Pa zato pripremimo naše srca da nam gospodar ima što vidjeti u tim srcima. I opet ponavljam, znači onaj koji bude srećnik u svome srcu, bit će sretni u svome životu. Jer kako reče islamsko ulema, srce je kraj islamski udova, tjelesnih udova i onika znači pokraći. Ako ga uputi na dobro, uputi će ga na dobro. Ako ga uputi na zlo, uputi će ga na zlo. Isto tako, eh, vrlo važna stvar <coughs> koja čini čovjekom srećnim na ovom dunjalu koji je zadovoljstvo sa onim štinima na naš gospodar znači odredio što mi je propisao. I kada čovjek zna da se sve ovo se zbiva na ovom dunjalu koji je sa Allahom ješanom tieñim. In šta se ne dešava, osim onako kako on hoće. I kada bude strit pri prolikom iskušenja, i kada bude zavali na blagodatima Sloga gospodara, sigurno će biti sretnika. A onaj koji se bude ljutio na svoga gospodara, i bude nezadovoljen sa Njegovom odredbom, nemoguće da On bude srećen. To je nemoguće i nespojimo. I to je na kraju jedan od imanskih šaklov da čovjek mora biti zadovoljen. I na kraju, hadis naše posanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam koji mogao sakupio u sebi jednu definiciju sreće čoveka gde kaže posanik sallallahu aleyhi ve sallam men bata amina fi srbi onaj koji za noći svom stanu ili svom krga velištu بس بيدن معافه في بدنه ازدراب وصومتيه عنده قوت يومه ينبصد به حرام زسوي يدان حيزت له دنيا بحذافيرها كاودايه ili kao da posjeduje dunjaruk sa svim, znači, njegovim likotama. Ponavljam, onaj koji zanoći bezbijedan u svom stanu i pribadištvu, zdrav i posjeduje samu hranu za jedan dan, kao da posjeduje dunjavog sve njegove blagodacije. To je što još sam ja imao da kažem. Ja vam se zahvaljujem znači vašim lijepom slušanjem što ste odvojili vrijeme za ovo. I ostavljam vam dvije stvari da razmislite i da sami sa sobom prodiskutujete. Da li čovek koji je nevjerik ili pokvaranjak može biti srećnik, iako znači, osjeduje sve blagodati ovog unjaraka, druga stvar, dali li čovek vjerik koji je možda siroma, bolesnik, mora biti srećnik iako ima takvu stvar. Razmislite to da ima stvarima, jer sami sebi. Ja moram že Allah Ćašana da oprosti i do nama.